Asíagir dira Hendaiako Hondarriz Hondartzan surfean ikasteko astekako udalekuak. Bertan surf irakasle lanetan Iñako daukagu. Egunon Iñako? Egunon. Zermoduz asídiera astekako udaleku hauek? Eh, oso posik. Eta astekako udalekuak dirazta? E, bai, eh, bueno, udalekuk urtero bezala antolatzen ditu egonaldi desberdin batzuk eta horrien artean e, surf egonaldia da. Orain arte angelun egiten genuen, baina saiatzen dugu orain e, pixkate autonomoak izatea eta hori permanenten artean e, titulu desberniak ateratzea eta nikorren dela bi urte atera nuen surfe monitorena eta horretan nabilez, e, zuzendari gisa eta surf monitore. Asteebeteko iraupena izanikan aurrek ikasten dute edo denbora gehiago behar da betik. E, momentuz antolatzen ditugu, eskaera bueno, e, initz e, dugunez e, orain arte bi egonaldiak antolatzen genituen bakarrik, zurfena Eta urte, bueno, iaz beba, ginen hiru e, egonaldiak antolatzen Aurten e, berriz Eta saiatuko ba, dugu urtean zehar beste bo, ikusten dugu iru ekin ez dela naikua Orduan hasiko gira ba, zerbitzu hori eskaintzen e, Guke udaleku bezala, egonaldiak antolatzen eta bai beste beste balkartelei edo ikastolei e, olako e, ateraldiak edo egun bateko errutina normala zein izaten da hemen ondartzen. Zurfaren inguruan edo egonaldi batena? bietan. Bietan. Bo, lehen aipatu du galdetu dia zuia aste batekin zela eta e, hauekin daramagu aste honetan gaur aste azkena da, daramagu hiru egun eta ja, lehen egunetik gehienek e, zutitzen ziren, hauekin bueno, aurreke gai, gai nola. Gaitasuna? Gaitasuna ondia badute, eta bo ala, bere ala zutitzen dira, eta bo, azki batekin ez da nahikoaz ez zurfa inoiz ez da bukatzen, beti baduzu zeo zer ikasteko, baina horretan gira. Asmoa da, ba hori, ez, e, ba, sartzea, unkit pizkate sartzea mundu hontan eta buke laguntzen diogu lehen pausua kemaitea, Eta gero ja ba, hau, da, haie da, ba, segitzea edo edo hori esperientzia gisa bezala hor hor um, ustea, ez? Oinarrizko leun pauso horietan zer ikasten? Ba, nik ez esatzen diena da direntzako garrantzi da segurtatea hasieratik e, irakasten diegu da ba hori no Hman behar dutela referente bat, kasu egin behar dela corrienteekin, Korak e, izatekotan ze pauzuak eman behar dituzte hortik ba, ateratzeko gero taula nola, nola sartu uretara e, eta gero ba hori eh, haien artean be bai ba, egon behar dela seuritate eh nola e, metro batzuk haien artean eh segurtate mailean ba olatuak etorzen badira ba ba taulak eh altzatzen bada ba, beste besteliez emateko eta direntzako hori da garrantzitsuena eh segurtate e, ze pausoak egin behar diren dana dana ongi eta gero astea amaituta zer nolako sentsaziorekin irteten dira gazteak bueno hori haien galdetu nik eh oso posik ateratzen gara Ikusten, ikusten dugu aziratik ze, ze prozesu gara amaten duten, eta hori posa ematen dizu ez, posa amaten dizu. Eta gero surfaz gain, bestelako ekintzak ere egiten dituzu, eh? Bai, guk hogetalago aur ditugu, beraz, e, sartzen ditu goizeko bederatzietan deia bitalde uretan dira, e, amartardiak arte, eta gero o, amartardietan sartzen da beste talde bat, amabia arte, eta, beraz, goiza erabiltzen dugu zurfa egiteko. Gero arratsaldetan, e, arratsaldetan, bueno, e, bazkaltzen dugu, egoten gara hor pizkat e, lasai, lasai denbora ematen diogu, eta gero arratsaldetan azten gira aktivitatekin. E, zaiatzen dugu baya, inguru mena pizkaterak ustea, e, joaten gira ondarri bireitxasontziz, e, egiten ditugu, este, zurfaren inguruan ez dituzte ikusirik eh, aktivitateak. Eta hemen ondartzan surlarien dako ingurune bere zituen egonda. Zer moduz moldatzen dira aurrak, pues, bertan ibiltzen dira pasioan iltzen dira jandiakin, beti oten dira gatazkak edo biurrikeriak? Bueno, goiz-goizean ez da gara zoriz jendeu gutxi. Oraindik jendea ez da urbildu. Eta gainera azte honetan naiko egur aldi txarrakari diregiten beraz zantzadugu. Eh, eh, Gero ja, bigarren taldea datorrenean, ja, jendea ja, ondartze hasten da bentetze eta hor bai ez kasu egin behar daz, e, zazken finean bon bueno, guuretan denona da eta gure artean moldatu behar dira e, ez lehen aipatzen duen bezala hori. Or, alde horretan be bai segutate mailan beba e, badira gauza aipatzeko eta ez zazkenan. Bueno, hau denon, denontza da danak guureretan egon behar dira eta horre... Eatu behar ditugu gure ondo on direnak, ez? Lehen aipatu diazu eskaera handia gondela aurren aldetik parte hartzeko aukera dago orainik edo inskripzioak itxe daude. Iskrizuak itxiak e, dira aspaldian. Gua daramagu egonaldiekin lanean e, bastengira pizkate e, urtarrian eta pieerakoia. Informazioa eta publizitatea banatua da, eta eta ja apriaren ma, e, be, erdian e, aurrak apuntatu behar dira, eta beti badira e, txerrenda e, e, bada jendea baren diki itxarot, itxarot, e, itxaroten dela ia, ia norbaitea. Eri jartzen den, ta haien leku ukaiteko. Orduan, horregatik ari gala zailatzen, e, laugarren gonaldi bat antolatzea, zori, ikusten dugu, az, azken finan, hori, iru, iru e, aur hainitz geratzen direla kanpoan. Hemen gure parean dauzkagu, amarrna doanzena bat aur esangoen nuke, eta txintxo-txintxo daude, Ixilikan, Esheri eta Petrilan bertan, eta bera galdetuko diegu piskatxo batea, zer moduz? duazen lehenengo aste honetan. Nola izan hau zu? Jare. Jare. Zer mauz dago gaurri txasua surfe egiteko? Nahiko ondo. Ondo? Bai. Zer gaitikan? Ba... Olatuak... Bueno... Erreixa uzten dira, baina... Naiko restau behar rapatzeko tablarekin eta... Erreixa izan da. Zure izena nola da? Eina utz. Eta... Lehenago noiz baita egin alduzu surfa? E, Bait, behin. Eta zer mauz? Zer mauz doa esperientzia? Tza. Eta... Kampiñan zer mauz pasatzen zuen? Be ongida campeon. Zerreiton zu beretan. E, jokoak eta eta zergaitikan hasi beharko ginak bai geu eta bai Euskal Irratietako entzule guztiak surfean. Be hutsadelako eta ingegia da.